Insignă. Această ramură a poeziei, a cărei umbră peste cer, alaltă ieri lent se înscrise, iar revederii noastre ieri să fluture peste sfioasa întindere de plai natal, mișcând privirea și răcoarea tristeții spusă virginal. Această ramură a poeziei, a cărei umbră pe pământ. Și duh de vânt și de zăpadă, lent clătinându-o, îi sunt.